Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 de FM En Radio Cornellá, con todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego Para informarvos, para tervos a corrente das cousas Que ocurren na nosa contorna, nas nosas asociacións galegas E tamén en momentos extraordinarios e interesantes Con personaxes que entrevistamos de Galicia Eh, persoas que nos reciben moi amablemente de lugar, darlles gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que se non fora por ele isto non sairía adiante saien adiante non somente no nos página, sino tamén aí en internet, en, no Facebook aí podedes eh, poñervos a carón de nos eh, suxedirnos o que vosotros que vosotros que Eh, teño que disculpar a presencia do noso Compañeiro mm, Armando Fernández Que hoxe está un poquinho delicado eh, Ten que mm, gardar Un pouco de reposo precisamente Mandoñe un saúdo moi cordial E eh, agardo que Que se coide moito para que mañan Poida asistir con moitas persoas máis que vamos a, a, a celebrar O 20 Festival do Botillo En Cataluña Grazas a, a Sobecat Pero como Sempre o que temos é, en primeiro lugar, música para adobiar todo este noso programa e ao mesmo tempo intentar comunicarnos con Galicia para recibir aos nosos correspondentes, un deles é eh, Oscar Rey na Costa da Morte. Vamos a primeiro música e eh, a ver se si somos capaces de conectar con eles. temos outro lado do fio telefónico o nosso correspondente na Costa da Morte, Óscar Rey. Moi boa tarde, Óscar. Hola, que tal? Boa tarde. Como de, de envido, moitísimas gracias aquí. Pois pues iso, a recibindo tempo te, tempo pois me, medianamente bon porque non chove non nos aquí a auga parece que non non quere aparecer. Pero están as cousas complicadas, non por aí, co tema toma auga. Claro, co... claro, o, a iso me refería, sí, que, que que non está moi Pois nos aquí tamén temos unha tarde hoxe bastante apacible Non sei se durará moito, pero porque aquí estou mirando aí cada cabo fistera que xa bastante nubarrada, pero bueno, por da hora está aguantando ben, sentando, paseando por la rúa, e iso é es síntoma tamén de que... Bueno, hai un pouco de paz, que aquí ten igual todo o contrario que a vos. Subió, <risas> eu creo que un dos anos que máis choviu nos últimos 20 anos, a verdade, que non nos, nos sobraba igual a vos. vos Facía nos falta, a... se si faría nos falta, claro, claro que sí, claro. sí, sí, sí. Bueno, bueno pues nada, si antes, parece... antes da tua crónica, quero, che, quero te felicitar por ese traballo de IA, de Intelixencia Artificial, que estás aí a, a facer... Bueno, pois pues, darlle evento, como díngo os madriñeiros son unha sí, cousa bueno, interesante estamos aí metidos embarcados nun, nun proxecto de, de, bueno, de ir introduzindo no mundo da educación aquí en Galicia todo o tema de, de inteligencia artificial, sabes que está habendo pues, grandes cambios Antes, claro, entonces, claro. Eh, se presentaba unha nova plataforma de xeración de vídeos que vanse, vanse chamando, fijaros, van se chamando xorna ¿no? eh, casi nada <risas> e é pola mesma empresa de Chagel PT claro unha revolución que, bueno, algúns empeza ya a sonar bastante mal, porque, bueno, o mundo do cine obviamente, se pues, eh, veo con recelo, ainda que eu comentaba eu outro día aos meus alumnos que nas aquí, sabemos diferenciar moi ben o que é a de pista e fatoría da luvina do mar eh? aí está, non, aí, aí está e hai, que saber, e hai que saber tamén ver o que se fai amando, o que se fai mediante procesos de automatización que son para nós en moitos casos, por eso estamos enseñando moi positivos bueno, claro, claro. cousas que obviamente pue eh, candoloaxea películas feitas por IA igual non teñen o mesmo mérito que as películas feitas por un, por un ser humano. Non é porquexa claro. sabemos que unha cousa é pues, a elaboración do vídeo e outros mensaxes das películas e hai cousas que ainda hai moito, moito que pulirei. moi ben, moito bueno, ben. Pero, ben. se vos parece, falamos un pouco da Costa da Morte. Veña, Empezamos adiante. De Enrique Labarta pose que sabedes que é unha figura clave sí. en FAS, mm. pois pues, que se van, vai a presentar, bueno, xa se presentou, de facto, hoxe, sábado 24, a unha da tarde no oritorio de Baio, pois pues, o meu compañero da asociación, en súa Vía se Manuel Varela Varela, que formou parte, pois, pues, da da edición desta obra, non? Da recopilación de, de da obra de poética de Labarta Posse. La Barta, que, sí. que, que, que bueno, eu creo que a, a propia Real Academia Galega tiñe que ir pensando en, en dedicarle un ano das, das letras galegas, non? Por aquí reclamase muitísimo hmm. que esta obra vai a ser publicada pola Editorial Galaxia, hmm. pois dun traballo, repito, pois sin de de José María Rey Lema, eh, José Manuel Varela Varela, meu compañero da aseciación, uh -huh. eh, é interesante que se recopile todo este traballo para volver a reforzar unha figura que quizás non foi tan eh, reconhecida eh, nestes últimos anos como a importancia da súa obra, pois, pues, té, non? Eh, bueno, ah, pois, pues, nese aspecto, pues pois pues desde aquí, desde que pasa na costa, destacamos esa importancia de que xa volva a dar vida a antoloxía de, de la barta pose, non? É, é tamén importante. Unha persoa, un personaje importante e interesantísimo, que ademais faleceu aquí en Barcelona, una persoa que, que, que tuvo muitísimo que ver coa cultura nosa, o sí, sí. Pois, sabes que moita xente, pois, ao final, nincera tivo oportunidade de acabar os seus días aquí, non? Entón, bueno, é importante que se lle recoñeceso. Por outra parte, hoxe, eh, pois, eh, o alcalde de Malpica tamén recollemos que recoñeceu a Icia Varela, mm. por fin tamén na súa casa, sí, sí, sí. levar a base a cultura e a tradición de Cerqueda de Malpica polo mundo adiante, pois, é algo impagable, non é? Uh -huh. desta maneira, pois pues, o o Concello de Malpica a través do seu alcalde quixo recoñecer esa labor unha placa conmemorativa tamén, a EFIA é un ramo de flores. Bueno, é un acto simbólico para pues, xa sabemos que cando falamos pois pues, de que lle o do alcalde estállo tar está representando o poble de Malpica, e, entonces é importantísimo pois pues, que tamén se que se recoxida na súa na sú, no seu concello natal, no? Claro, claro. É, Nos é... recoxemos tamén aquí pois a importancia dese, dese acto para Haití e tamén o reconhecimento do Conselho de Malpica. Por outra parte, eh, falamos de obras importantes, porque as obras da rotonda do Acceso parador Nacional de Moxía rematarán antes da Semana Santa. Agora mesmo estamos nunha temporada na que pois, o turismo está estancado, obviamente, pero nada en, en, en un mes eh, estará despegando outra vez. No? entonces claro. pues, Pois estamos falando dunha obra ben importante, non sei se conheces o parador da Costa da Morte, claro. que está situado no Coidón Moixía, bueno, no. é un parador moi visitado, moi, moi reclamado con unha gran calidad, un dos millores paradores nacionais que ten sí, tal, sí, sí, eh, sí. cada vez van moitísima máis xente, non, os acessos estaban, bueno, daquela maneira, parece que agora, pois, pues, eh, se están millorando e para a Semana Santa pois, pues, haberá, haberá tamén pois, pues, eh, milloras neste en entorno o cal, pois, pues, ah, pues, é, é ben importante. Milloras, sí, sí. Bueno, por outra parte, decirmos que o Centro de Capacitación de Laracha la ofrece novas accións formativas de búsqueda de emprego e uso de, de aplicacións. Non sei se conhecedes pois, que Laracha la conta con instalacións nun edificio administrativo con centro de capacitación digital que está funcionando desde finales do ano pasado. no Que son pois, unha serie de iniciativas para a alfabetización digital da población, competencias digitais para os cidadanes, e tamén... Eh, pois, actividades de fomento da, da búsqueda de, de emprego. Bueno, pois, máis actividades que se, que se recollen, pois, neste caso, desde o Conselho de Laracha, en favor da, da alfabetización digital dos, dos, seus, dos seus cidades. Viciños, sí, sí, Por outra parte, tamén que queremos destacar pois, eh, bueno, unha serie de, de noticias relacionadas coa actividade De, de, de Androido, xa sí, pues, chegadas a que pasan a costa, xa pues, ainda sí. siga vendo estes últimos coletazos dos sí. carros da Sandiña, claro. dos sí. Androido, nestes, nestes últimos días, e hoxe concretamente en Buño mm. pois pues, hai unha un, gran afluencia de, de personal coa festa da Micaela, que non sei se si pessoas ona ese pues, eh, o apunto da, dalle un do, do, do, sin sentis como digo como digo os cataláns pues mira probámosse sin... 15.000 personas en buño que a Mireia mi esas onde van a apoñar a Micaela esa é ta... <risas> eh, eh, complicadísimo pero bueno é eh, quizás digamos do antroido, da parte final do antroido, mm. pois pues algo ben importante porque marca Digamos o fin non? Da, da festividade Por outra parte Queremos tamén deixar constancia cerramos, Empezamos con o TAS vamos a cerrar con o Conselho TAS Cerca de 60 persoas participan Na Universidade Senior Do Conselho de TAS Donde hai unha serie de eh, formación E innovación en in salud En bienestar en cuidado Para claro. para as, as persoas maiores 60 persoas, 60 alumnos e alunas Ten esta Universidade Senior En TAS unha iniciativa ben fermosa que diga, mixta, é activa a poboación maior a ter, da terceira idade que necesitan este tipo de actividades. Pois con esto, pois, resumimos un pouquinho o que o dou da xe si a semana No, Fantástico demais e, e, e a nivel cultural extraordinario, non? O, o que, que si sí disfrutaste desde do entrou do, do e en Fisterra, Fisterra saíu na televisión varias veces, o sea que está sí, bueno, época... hai dúo, dúas épocas no ano hmm. ben importantes, unha é a Semana Santa, obviamente, e outra é o Carnaval. Fichadades, esa digamos eh, antítese, non, De, do que é unha festa pagana, unha festa religiosa. Despois, xámame, poderosamente a atención, que Fisterra, mentras o resto do, da, de Galicia, no verán, en sobre sobresaltos festeiros, aquí as festas non as hai, no verán, senón que a festa do Carme celébrase se no mes de setiembre, xa digo sempre, non? Sí, sí, sí. No verán o que hai, é moito turismo, polo camión de Santiago, obviamente, pero... É un calendario un pouco distinto, paralelo aos demais. Sin embargo, dúas citas importantes, unha delas acaba de pechar-se, que é, pois, como bem dixo o, o Antônio, Antônio. vive-se moito e a Semana Santa que está a 40 días, non de día despois da, do marcos de decinis. Sí, sí, de marcos de decinis, sí, sí. Efe, efectivamente. Fantástico bueno. además. Sí, sí. Bueno, pois que que nal, que che agradecíamos muitísimo a túa crónica semanal, que sempre se pode ampliar como ti dis moitísimas veces na, na vosa páxina que pasa na costa.gal, ¿non? Sí, efectivamente. Eh... Mañan estaremos ás 12, as, perdón, ás 10 da mañá retransmitindo de novo sempre en Galicia de, de Radio Ronco Moitísimas grazas, eh, que te unha feliz semana e eh, hasta, hasta o sábado que ven Venga, vémonos para o sábado que vale, ven Hasta logo, hasta el... logo Oscar Bueno, vamos, continuamos con música e, e seguimos o programa, veña